серед якої очі подорожніх почали незабаром розрізняти і крила вітряків. «Кирилівка! Кирилівка!» – радісно вигукнула Сара. Село розкинулося на рівнині, так що здалеку видно було тільки вузьку смугу зелені. Гершко зрадів і жваво підганяючи коней подався на простець, щоб іще до сахоту сонця приїхати в Кирилівку. До села зоставалося не більше півверсти, коли Гершко несподівано зупинив коней. «Ой, веймір!» – застагнав він. «Далі їхати небезпечно, здається, село горить. Он, бачите, дим стелиться. Не вже гайдамаки?» І вже хотів круто повернути коней назад. «Стривай, стривай!» – закричала Рухля. «Треба роздивитися!» – вона стала на возі, приклавши руку до очей. «Ух, який же ти полохливий, Ребе Гершко!» «Та хіба ж, коли горить село, дим так стелиться? Вечерю готують селяни. Он що? А гайдамаків тут іще не було», – сказала стара, знову мощуючись на возі. «Якби були, то витоптали б хліба, а вони, хвалити Бога, он які колосисті». Гершко мовчки погодився з рухлею і погнав коней до Кирилівки. Незабаром в'їхали в село, і віз покотив безлюдними вулицями коли нараз перед очима подорожніх постало страхітливе видовище. Посеред Майдану стояв ряд паль, на яких сиділи вже мертві ляхи. Тут же поряд у калюжах крові лежали купи опорубаних тіл, серед яких можна було розпізнати і хлопів, і ляхів, і євреїв. Собаки шматували теплі ще трупи. Побачивши непроханих гостей, вони підводили скривавлені морди і глухо гарчали, та не лишали своєї трапези. Від хат, що оточували Майдан, тепер зосталися тільки купи попелу, який густо курів, розсилаючи над страшним кладовищем смердючий, задушливий дим. Завдяки безвітряній погоді пожежа не перекинулася далі. Гайдагмаки, очевидячки, залишили село зовсім недавно. Сара навіть виразно чула чийсь тихий стогін, який долітав із купи спотворених тіл – від дідкого запаху теплої крові в дівчини запаморичилась голова. У цей час два пси, вчепившись в один шматок м'яса, з гарчанням кинулися один на одного. Це примусило отямитися з кам'янілого від жаху Гершка. Він здригнувся з усієї сили, вдарив віжками по конях. Та вони не побігли, а пішли ступою і біля корчми ще стояла край села, зупинились. Лейбина корчма, в якій подорожні сподівалися відпочити, була розгромлена дощенту. Як видно, гайдамаки плюндрували її з особливою ненавистю. Вікна й двері були зірвані з петель і валялися тут же поряд з розбитими барилами, розпоритими перинами, одежею і потрощеними меблями. Сам же Лейба з почернілим обличчям і настобурченими пейсами висів униз головою на воротях свого двору. Коні стояли нерухомо, стомлено понуривши голови. Видно було, що вже ніщо не примусило б їх рушити з місця. Та правда, ніхто й не думав про дальшу дорогу. Гершко і його спутниці теж не мов скам'яніли. Тим часом погожий літній вечір спускався і над цим зрунованим гніздом, розливаючи довкола тиху, задуму і ніжну прохолоду. Заціпеніння, що охопило подорожніх, тривало недовго. Жахливе становище, в яке вони потрапили, примусило їх швидко отямитись. Першим опам'ятався Гершко. «Що робити?» – прошепотів він, обертаючись до своїх спопутниць. «Гайдамак десь поблизу». Вони, Либонь, нещодавно покинули село. «Залишатися тут!» – вирішила рухля. «Тут? Ой-вей!» – Ривка й Гершка з шахом озирнулися довкола. «Тут!» – повторила рухля. «Коні зараз не потягнуть воза. Поглянь, вони за малим не падають!» А що буде з нами, коли ми зостанемося без коней? Окрім цього, раз уже гайдамаки побували тут, вони назад не повернуться, а завтра вранці можна буде роздивитись і вирішити, куди їхати. Останніх слів Рухлі Гершко не чув. Його обличчя зненацька витяглась і помертвіло. Очі зупинились і набрали якогось божевільного виразу. «Риби Гершко, що з тобою?» – разом виякнули Рухля і Ривка, схопившись із своїх місць. Гершко хотів щось відповісти, але губи його безгучно заворушилися і він, обернувшись у той бік, куди певно пішли гайдамаки, показав лише пальцем удалечінь.